На Ганімед не буде спускатися Бертон, а ти на Європу. Так буде чесно. І він скуйовдив їй волосся. Вона відчула полегшення і вдячність, а також трішки приниження. Іронічно. Тепер здавалося, що Голс, який би нізащо не відхилився від курсу аж так, аби вийти до стіксуни з того боку. Взагалі не збирався брати участь в жодній із висадок цієї експедиції. «Ідіотизм! Ідіотизм! Ідіотизм!» – бурчала Марта, сама не розуміючи, кого саме вона звинувачує – Голса, Бертон чи саму себе. Озеро Стікс Мало форму підкови і довжину приблизно у 12 миль. І вона зараз стояла прямо посередині внутрішнього вигину цієї підкови. Обійти навколо озера і дістатися посадкового модуля вона тепер просто не встигне. Їй не вистачить кисню. Щільність озера дозволила б його переплести, якби не в'язкі сірки». Вона доволі швидко заб'є всі радіатори, і Марта просто звариться у власному скафандрі. Та і сама ця рідина гаряча. До того ж, можуть бути різноманітні течії на поверхні та під нею. Це буде як потопати у сиропі, повільно все глибше і глибше влипаючи. Марта сіла і розплакалася. Через деякий час вона почала набиратися сміливості, аби намацати з'єднувальний пристрій свого кисневого ранцю. У нього, звісно ж, був запобіжник, але й для всіх знайомих з цією конструкцією абсолютно не було секретом, що якщо притримати запобіжник великим пальцем і різко смикнути за муфту, усе від'єднається і замить дві... Повітря повністю вийде зі скафандра. Цей рух пальцем був настільки характерним, що молоді курсанти-астронавти зображали його, коли хотіли натякнути, що хтось верзе дикі нісенітниці, а сам цей жест називали суїцидним щигликом. Дотож, бувають і гірші способи померти. Треба будувати міст. Є достатньо надійний контроль над фізичними процесами, щоб збудувати міст. «Егеш, правильно кажеш», – байдуже відповіла Марта. «Дуже люб'язно з твого боку. Будуй!» «Якщо не можеш бути ввічливою із власними галюцинаціями...» Цю думку вона не стала закінчувати. По спині наче повзали якісь маленькі мурашки. Краще їх ігнорувати. Чекай тут. Поки що відпочинь. Вона нічого не відповіла, лише сіла, хоча відпочивати їй і не хотілося. Вона набиралася хоробрості думала про все відразу і ні про що обхопивши коліна розгойдувалася вперед-назад зрештою вона й сама не помітила як заснула прокидайся прокидайся прокидайся мм Марта на силу прийшла до тями. Попереду на березі озера щось відбувалося. Відбувалися якісь фізичні процеси. Якісь предмети рухалися. Перед її очима на краю темного озера випирала назовні біла кора, розкидаючи кристали і розширюючись. Мереживна, як сніжинка і бліда як крига. Вона тягнулася по розплавленому моруку, аж поки не з'явився вузенький білий місток, аж до дальнього берега. «Ти повинна почекати», – сказала Іо. «Десять хвилин, і ти зможеш перейти по ньому з легкістю». «От холера», – прошепотіла Марта. «То я небожевільна?» У здивованому мовчанні вона йшла по містку, який Іона чаклувала над темним озером. Раз чи два поверхня під ногами здавалася надто крихкою, втім місток витримав. Це була дивовижна пригода, немов перехід від смерті до життя. На дальньому березі Стікса розкинулася пірокластична рівнина, яка сягала далекого горизонту. Перед мартою був іще один довгий схил, вкритий кристалічними квітами. Чи багато було шансів побачити щось подібне вдруге за один день? Вона почемчикувала вгору, і квіти вибухали під її чоботами. На вершині схилу квітник знову поступився місцем жорсткому сірчаному грунту. Озирнувшись, вона побачила, як починає заростати прокладений нею шлях через квіти. Який час вона стояла на місці, випромінюючи тепло, і кристали безгучно лускали навколо неї, утворюючи коло, яке повільно розширювалося. Все її тіло почало страшенно свербіти. Час знову освіжитися. Вона зробила... Шість швидких натисків на кнопки і на візорі вискочило попередження. Увага! Тривале використання цього препарату у поточних кількостях може призвести до параної, психозу, галюцинації, гіпоманії і порушення сприйняття, а також може вплинути на здатність приймати правильні рішення. Та до біса цю балаканину! Марта ввела собі нову дозу. Це зайняло всього декілька секунд, а потім, потім вона відчула себе легкою і сповненою сил. Треба перевірити, що там у неї з повітрям у балоні. Ох, недобре це виглядає. Втім, вона мимоволі захихотіла, і це прозвучало страшно. Ніщо б не протверезило її швидше, аніж її власний тоненький наркотичний сміх Він її налякав Виживання залежало від здатності панувати над собою Аби продовжувати працювати, треба було і далі вживати метамфетамін Але тоді і працювати доводилося завжди у стані сп'яніння Вона не могла дозволити наркотику вирішувати за неї Треба себе опанувати. Час перемикатися на останній балон. Той, який колись належав Бертом. У мене лишилося кисню на вісім годин. А попереду іще дванадцять миль, похмуро сказала вона собі. «Я це можу зробити, і я це зроблю». Господи Боже, якби шкіра так не свербіла, якби голова не йшла обертом, якби мозок не намагався вилізти ззовні. Ступила, потягнула, ступила, потягнула. Проблема такої монотонної роботи полягає у тому, що вона лишає час на роздуми. А якщо є час на роздуми, коли швидко кудись поспішаєш, це означає, що часу вистачить на те, аби поміркувати, навіть про те, як тобі міркується. Вона десь чула, що сни насправді сняться не у режимі реального часу. Весь сон, мовляв, приходить в одну мить, коли людина вже збирається прокидатися. І саме у цю мить він і складається в одне єдине ціле». Виникає відчуття, ніби він снився годинами, але насправді це була тільки одна єдина доля секунди. Одна єдина доля концентрованої нереальності. Можливо, саме це зараз відбувається? Зараз у неї вкрай важлива мета. Треба зберігати ясний розум. Необхідно дістатися посадкового модуля. Люди повинні знати, вони більше не самі у Всесвіті. Чорт забирай, вона щойно зробила найважливіше відкриття із тих часів, як людство навчилося розпалювати вогонь. Або ж, або ж вона вкрай збожеволіла і галюцинує, ніби і от то гігантська іншопланетна машина. Так здуріла, що заблукала у звивинах власного мозку. Була іще одна жахлива річ, про яку хотілося б не думати. З дитинства вона була самітницею. Їй ніколи не вдавалося легко заводити собі друзів. Ніколи ніхто не був її найкращим другом, і її теж ніхто найкращим другом не вважав. Половину свого дитинства вона провела за книгами. Зараз... Вона боялася соліпсизму, надто довго вона жила на межі цього. Тому життєво важливим було з'ясувати, існує голос Іо в об'єктивній реальності, чи ні. Окей, але в який спосіб це можна перевірити? Іо казала, що сірка є трибоелектриком, маючи на увазі, що весь цей феномен має певну електричну природу. Якщо це так, то цьому мають бути фізичні докази. Марта перемкнула шолом на візуалізацію електричних розрядів та спрямувала свій погляд на січану долину, накрутила налаштування на максимум. Земля перед нею на мить замигтіла, а потім перетворилася на сяючу усіма кольорами казкову країну. Світло. Бліді океани світла, що перекривали один одного, змінюючи пастельні кольори від блідорожевого до темно-синього, багатошарові лабіринтоподібні, усі вони м'яко пульсували у глибині сірчаних скель. Це виглядало, наче візуалізована думка. Не як щось із каналів про природу, швидше, як щось прямо із Дісней Віртуал. «Один в один!» «От гадство!» – пробурчала вона собі під носа, не маючи навіть якихось здогадок, що це може значити. Вигнуті крила підземних електромагнітних полів були вкриті сяючими лініями, ніби венами. Це дуже нагадувало електричні дроти. Вони перетинали рівнину в усіх напрямках, поєднувалися – і зрештою сходилися в одній точці, але не на самій Марті, а на її санчатах. Тіло Бертон світилося, наче неонова лампа. Її голова, вкрита снігом із діоксиду сірки, так сяяла і мерехтіла, що була схожа на сонце. Стоп! Сірка має трибоелектричні властивості. Це значить, що вона накопичує заряд від тертя. А Марта вже багато годин тягнула за собою Бертон на цих санчатах по сірчаній поверхні Іо. Отже, заряд мав би накопичитися просто шалений. Ну, гаразд, гаразд. Фізичний механізм того, що вона побачила, з'ясовано. Припустимо, що Іо є дійсно машиною за обіншки з місяць, якимось трибоелектричним інопланетним пристроєм, невідомо навіщо створеним багато еонів тому, хто зна якими богоподібними колосальними чудовиськами. У такому разі… так, вона дійсно могла б спілкуватися із Мартою. За допомогою електрики багато чого можна зробити». До самої Марти, до речі, теж тяглася подібна електросхема, але менша, вуща і тьмяніша Вона подивилася собі під ноги Коли вона відривала одну із них від поверхні, контакт розривався і всі силові лінії розпадалися Отже, будь-який легкий контакт із нею самою весь цей час руйнувався, не встигнувши навіть встановитися а от санчата, на яких їхало тіло Бертон, контактували з поверхнею безперервно. Ця діра у голові Бертон була прямою маістралью просто до її мозку, а Марта ще й засипала її твердим діоксидом сірки, переохолодженим провідником, і цим вона максимально спростила його задачу. Марта перемкнула шолом назад на реальні, хоча і підсилені кольори, і всі діснеївські ефекти зникли. Гаразд. Припустимо, як попередню гіпотезу, що цей голос не є якимось психологічним явищем, а є чимось реальним. Що Іо дійсно із нею розмовляє, що Іо – це машина, що її побудували... Гаразд. Так. А хто ж її побудував? Іо, ти мене чуєш? Спокій в чуйних вухах ночі. Музика небесних струн. Едмунд Гемілтон Сірс. Е, класно, класно, молодець. Слухай, мені тут щось цікаво стало. А хто тебе побудував? Ти побудувала? «То, виходить, я твій творець, правильно?» – лукаво запитала Марта. «Так». «А як я виглядаю насправді?» «Як сама бажаєш?» я, «Я дихаю киснем, метаном. У мене є антени, мацаки, крила. Скільки у мене ніг, очей, голів, ну?» «Чим сама бажаєш?» «Стільки, скільки, сама бажаєш!» «А скільки мене тут?» «Одна! Зараз!» «Я бувала тут раніше, правильно? Такі як я, рухомі, розумні, живі істоти. І потім я забралася геть! Наскільки давно я пішла звідси!» Мовчання Наскільки давно почала вона знову дуже довго самотність, так багато часу. Ступила, потягнула, ступила, потягнула, ступила, потягнула. Скільки століть вона уже йде? Здавалося, що безліч. Знову настала ніч. Було таке відчуття, не руки зараз випадуть із суглобів. Насправді варто було б лишити Бертон. Вона ніколи не казала нічого, з чого можна було б зробити висновок, що їй не байдуже, де опиниться її мертве тіло. Можливо, вона навіть сказала б, що, що це дуже круто бути похованою на Іо. Але Марта робила це не задля неї. Вона робила це для себе» аби переконатися, що не є повною егоїсткою, що в неї є почуття і до інших, що вона керується чимось більшим, аніж просто прагнення до слави і похвали. Хоча, звісно ж, це теж було ознакою егоїзму. Ось це прагнення стати відомою як не егоїстка. Марна справа. Хоч сам себе на хресті розіпни, це все одно буде доказом твого вродженого егоїзму. Ти ще тут, Іо? Я слухаю. Розкажи мені про цей свій контроль над речами. На що ти іще здатна? Можеш доставити посадковий модуль до мене? Або повернути мене на орбітальний модуль? Можеш поповнити мені запаси кисню? Як? Мертве, непроклюнуте яйце. Лежу, не можу світу доторкнутися. Плат. Іх, мало з тебе користі тоді, Егеш. Відповіді не було. Не те, щоб Марта очікувала на неї, або щоб це було дуже їй потрібно. Вона перевірила мапу і виявила, що іще на вісім миль наблизилася до модуля. Крізь фотопомножувачі свого шолома вона уже навіть могла його роздивитися. Тьмяний відблиск на горизонті. Чудова штука ці помножувачі. Сонце тут давало приблизно ж світла, скільки дає земний місяць. Юпітер давав ще менше, але варто було накрутити налаштування на максимум, і ось вона вже навіть бачить двері шлюзу, які чекають на її вдячне торкання. Ступила, потягнула. Ступила, потягнула. Марта подумки рахувала, перераховувала і переперераховувала. Їй лишилося пройти три милі, і повітря у неї вистачає іще на декілька годин. А в модулі є додатковий запас повітря. Отже, вона врятована. Можливо, вона не така вже й невдаха, якою завжди себе вважала. Можливо, все ж є, бодай, якась надія. Приготуйся! До чого? Земля під Мартою піднялася і збила її з ніг. Коли землю перестало трясти, Марта знову невпевнено звелася на ноги. Рівнина навколо виглядала тепер так, немов якесь незграбне божество припідняло її всю разом на фут, а потім впустило. Сріблястого відблиску посадкового модулю на горизонті більше не було. Увімкнувши максимальне збільшення свого шолома, вона побачила тільки металеву опору, яка криво стирчала із купи землі. Марта знала на пам'ять границю міцності на сув кожного болта. Вона знала точку руйнування кожного зварювального шва посадкового модулю. Для неї було абсолютно очевидним, наскільки ж він тендітний. Цей пристрій уже ніколи і нікуди не полетить. Вона... Стояла, не рухаючись і навіть не кліпаючи. Вона нічого не бачила і не відчувала. Взагалі нічого. Зрештою, вона опанувала себе настільки, що хоча б змогла думати. Ну що ж, прийшов час визнати. Вона ніколи насправді і не вірила, що впорається. Тільки не вона, Марта Ківельсен. Усе своє життя вона була невдахою. Іноді вона програвала на більш високому рівні, ніж зазвичай. Наприклад, коли пройшла кваліфікацію на участь у цій експедиції. Але вона ніколи не могла добитися того, чого насправді прагнула. «Ну чому так?» – запитувала вона. Чи вона колись бажала чогось поганого? Прямо кажучи, усе, що вона коли-небудь хотіла, це спіймати Бога за бороду і привернути Його увагу, стати знаменитою, стати найбільшою трястя її матері знаменитістю у світі. Хіба це було настільки непомірним? Тепер вона стане хіба що... Незначною загадкою в історії космічної експансії людства Маленькою, сумною і дуже повчальною історією Яку, можливо, мами-астронавтки будуть розповідати своїм дітлахам-астронавтам холодними зимовими вечорами Бертон, мабуть, змогла б дістатися посадкового модуля Голс міг би Але не вона для неї така можливість просто долею не передбачена. Йо, небесне тіло з найбільшою вулканічною активністю у сонячній системі. Ах, ти ж суча дочка! Чому, чому ти мене не попередила? Я не знала. Емоції повернулися до Марти з повною силою. Їй хотілося бігати, кричати, ламати усе на своєму шляху. Щоправда, в око не впадало нічого, що не було б вже й так зламано без її втручання. «Гімноти тупориле!» – волала вона. «Дурепа, дурна машина! Яка із тебе користь? Для чого ти взагалі з біса потрібна?» «Можу дати тобі вічне життя!» Єднання душ необмежену обчислювальну потужність Можу дати Бертон те ж саме. Га? Після першої смерті другої не буває. Ділан Томас. Чекай, що ти маєш на увазі? Тиша. Тиша. «Та щоб тебе підняло і гепнуло, пришелепкувата ти машино? Що ти, що ти намагаєшся мені сказати?» І тоді диявол забирає його у святе місто і ставить його на наріжника храму та й каже йому, «Коли ти істинно син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм янголам». І вони на руках понесуть тебе. Ну що ж, не тільки Бертон вміла цитувати святе письмо. Для цього абсолютно не потрібно бути католичкою, як вона. Пресвитеріани теж таки вміють. Марта не знала, як правильно називається цей об'єкт. Якесь вулканічне утворення. Було воно не дуже велике. Метрів десь двадцять впоперек і не набагато більше у висоту. Назвімо його кратером. Яка різниця? Вона стояла тремтячи біля краю цього об'єкту. На дні виднілася чорна калюжа розплавленої сірки, як їй про це повідомили. Можливо, його витоки сягали аж до океану Тартар. І у неї боліла голова. Іо обіцяла, що якщо Марта кинеться всередину, вона поглине її, скопіює її нейронні зв'язки і таким чином поверне до життя. Трансформоване, але... але все ж життя. «Кинь туди, Бертон!» – інструктувала її Іо. «Кинься туди, Сама!» Фізична конфігурація буде зруйнована. Нейронна конфігурація буде збережена. Можливо. Можливо? Бертон мала неповні знання з біології. Розуміння нейронних функцій може бути недосконалим. «Ну, просто чудово!» «А може і не бути!» Та я зрозуміла. Від дна кратеру випромінювалося тепло. Навіть будучи захищеною та екранованою системами терморегуляції скафандра, вона відчувала різницю температур попереду і позаду. Це було так, наче стояти перед багаттям у дуже зимну ніч. Вони ще довго розмовляли. Вірніш, краще сказати, домовлялися. Наприкінці Марта запитала. «Ти знаєш азбуку Морзе? Знаєш ортодоксальний правопис?» «Все, що розуміє Бертон, те розумію і я». «Господи, так чи ні, чорт забирай!» «Знаю!» «Файно. Тоді, можливо, ми зможемо домовитися». Марта вдивлялася у нічне небо. Десь там знаходився орбітальний модуль, і вона шкодувала, що не може напряму порозмовляти із Голсом, попрощатися і подякувати за все». Але Йо сказала, що не можна. Те, що Марта вже і так запланувала, пробудить вулкани та обвалить гори. Руйнування будуть такі, що той землетрус, який спричинило створення мосту через озеро Стікс, у порівнянні виглядатиме зовсім незначним. Створення аж двох окремих каналів зв'язку Йо, на жаль, гарантувати не могла. Звідкись? Із-за обрію вигиналася трубка потоку іонів. Вона величезною петлею йшла у напрямку північного полюсу Юпітера. У підсиленому зображенні візора Марти вона сяяла немов меч господній. Перед її очима цей потік почав іскритися і смикатися. Мільйони ват потужності закружляли у нескінченному танці Відсилаючи її повідомлення до поверхні Землі Воно заглушить усі радіохвилі І досягне кожного приймача у сонячній системі Це повідомлення Це Марта Ківельсен Я говорю із поверхні ІО від імені себе А також від Джульєт Бертон, загиблої І Джейкоба Голса учасників першої дослідницької експедиції до галілеєвих супутників. Ми зробили важливе відкриття! І під цю пісню зараз витанцьовували усі електричні прилади сонячної системи. Спочатку до кратеру відправилася Бертон. Марта штовхнула санчата... І вони полетіли в порожнечу віддаляючись Впали і здійняли трохи бризок Потім, без будь-яких піротехнічних ефектів Труп повільно занурився у чорне місиво Це якось не дуже підбадьорювало Ну що ж Гаразд, сказала Марта Угода є угода вона втисла пальці ніг у підошви чобіт і розкинула руки. Глибоко вдихнула. «Може статися, що я все ж таки виживу», – подумала вона. Цілком можливо. Бертон уже наполовину влилася в океанічний розум Іо і чекає, щоб я теж приєдналася до цього алхімічного злеття особистостей. «Можливо, я буду жити вічно». Хто зна. все може статися. Мабуть. Був іще другий, і набагато більш ймовірний варіант. Все це цілком могло являти собою не більше, ніж галюцинацію. Просто коротке замикання у її мозку, до того ж рясно обробленого шкідливими хімікатами. Останній і грандіозний сон перед смертю Марта не могла впевнено сказати, який із варіантів правильний Якою б не була правда, але альтернативи не було І існував тільки один спосіб це перевірити І вона стрибнула Так чи інакше, вона полетіла Серія «Любов, смерть і роботи» Майкл Свонвік «Пульс машини» Переклад «Терен колючий» Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Щира вдячність перекладачу «Терен колючий»